Quines són les coses que et fan sentir bé? Una hora a la dutxa. El silenci, el silenci. El color blanc. Pujar una muntanya, no gaire alta, eh? Ballar, ballar i ballar. O aquella encisadora nit en què em va picar un mosquit. de 1997. Estimat oient. Dos punts. Com has pogut veure? I diem veure per què un record d'aquest programa és l'experiència pilot per aprovar el nou sistema de radio color. El nostre programa programa d'avui està centrat al fascinant món de la televisió. Punt. Recordarem anuncis, sèries i d'altres espais que han suposat l'eix que ha vertebrat la història de les nostres vides. Punt i coma. Tu passaràs bé. Postdata. Dos punts. Un telèfon. El 864-865, que ens mantindrà en permanent contacte. Espero rebre notícies teves molt aviat. Dos punts. Petons i abraçades. D'una mica no t'oblida. Un i final. El mata tots els hippies, perquè s'ho ha foscat, i el xicot està engrescat. Perquè no pateixi, mata la tieta, i la cosa està capeta. Violència, volent veure-se Violència. Visca el cinerària, saig. Un pobre oligofrènic, rebuig del frenopàtic, i a sobre el troben simpàtic. Espatlles de gorila, cervell de serradures, aparteu les criatures. Des del galliner a un pobre baller, se li escapa un cacauet. Una dona xispa, el marit s'espera, l'han sortat a la l'epidre. Bé, se'ns ha colat la trinco, no se'ns havia de colar, però bé, les enquestes comencen de seguida, ja. Quin és el teu anunci preferit? El d'en Vier. Vier. per què? Perquè és una música alegre i, vull dir, està molt bé l'anunci aquell. Una successió d'imatges maca i, i la música, sobretot, és molt enganxosa. Quin heu de Dan Bia? Dan, Ah, aquells de uh, Sense uh, Confessió. Sí, sí. A quina heu? A la sèrie aquesta, quina heu? Uh, aquell que surt amb els braços enguixats, que surt la infermera, que li fot allà, Canyen, allà la cervesa. Uh. Ah, ja. no està, està bé. Val, doncs, molt, bé. molt bé, gràcies. gràcies. Sortirà de dilluns de 8 o 9, si ho vols culpar. Ah. Uh, quin és el teu anunci preferit? Uh, el meu anunci preferit? El de preservatius contra. Per què? Doncs perquè, a part de la morbo, pot haver amb, amb la, el nom, regalen milers de rellotges. Ah, i què s'ha de fer a participar? Té pergunteixo. Cambiar los códigos de barra de tres cajas. La teva veu em sona. Sí. Gràcies. Oh, yeah. Quin és el teu anunci preferit de la tele? Jo no sé per què no vinien fa molt temps ja, eh. Vull ah, sí. el del ratolí aquell que donava voltes, que era cansoneta de dos tontos molt tontos... Sí. No, no, no, no, no. Jo lo puc sentir. Simpura de... merca en televisió sport. I nessa o teu almoço preferido de tele. All the world to me, never said the sadness of the flight to you me. Never said the sadness. Que dia, que vale a série. Never said the sad seed the rich. E que nessa gato. Ah aquest que surt d'Aribals, d'Estrella dalt. Ah! Quin és l'anunci que, que t'agrada més? Que de tele o de ràdio? De ràdio tenim el master, no? Ah, lloc, de tele... El de, de... Sí, oh, l'estrella. No, de... ah, per què? Per la cançó i pel muntatge que hem fet. Ah, ah. No, no em sé la cançó, no me'n recordo. T'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho m'ho que de vegades s'ha menjat i diu, venga, pa casa. <risa> <risa> <risa> que la veta de la pesca nova. Que diu jo, creuen el barco i és un barco d'aquells de Playmobil. Sí. I <risa> diu, si ho tallen bé, diu, venga, pa casa. <risa> Venís por el oro, pues tendréis que ser valientes. Quin és el teu anunci preferit del tele de la ràdio? No ho sé. Ai, el meu anuncio preferit. No ho sé, ara no me'n recordo jo dels anuncis. Per què? Per què no ho saps? Perquè estic mitja dormit i per això no me'n recordo. Quin és el teu anunci preferit? El de curró en el Caribe. No ha dit no! Per què? Què fa en curró? Surt allà uns segons rient. I com riu. Quin és l'anunci, quin és el teu anunci preferit, tant de tele com de ràdio? Alexa, deixa-me pensar. Abans era el de l'Axe, no ho faig. Sí Bien, que sortiu noi rosset. Adria ho dava Coca-Cola, però el Coca-Cola no Era el més guapo l'altra, Coca-Cola. I... E... Deixa'm pensar. És que m'he d'haver hagut... Al de l'Audi és molt guapo. Bueno, només m'hi vols nois, eh? Va, ja hi algun deportista. Eh? Què cosí? En Víctor Bahia. En Víctor. I quina no se fa? Cap. Pregunta'm per algun futbolista que faci ja, Jo, has vist mai algun anunci que t'hagi impressionat que surtin esportistes? No. Gràcies. Oh. Bé, com heu pogut veure, el nostre programa d'avui va dedicat al món de la televisió, vull dir que pels nostàlgics anirà superbé. Anuncis, sèries mítiques... Ossi sigui que ja podeu trucar i dins quin és el que us agrada més i el que us agrada menys. Per diu el número de telèfon, no? Per exemple, 4865. Eh, si aviam que troquió godu establlet, eh. Que és tan fàcil. Gràcies. Vinga, que esteu escoltant, segur que sí. Vinga, troqueu, troqueu. Aviam. Vinga, va. Si va. no ens atruquem, né, ni. No mateu directe. Avui ens dormirem. Ho posa més enquestes, clar, perquè si no, ara. Vinga, quin és el vostre anunci preferit? Avem més votats segons el que hem vist aquí. Això, eh? bueno, quin, quin és el, el candidat fins ara, aquesta gent El més carrer? típic potser ha sigut el de l'estrella d'Alt, mm. sí, sí. el de l'estrella d'Alt, el de l'estrella d'Alt. Una vantatge. sintonia innovadora, un no sé què, sí, impressionant. és impressionant. És molt diferent. No, jo prefereixo els de la X, aquells que fan l'operació... Mm. el trencat o una cosa així. Ah explica, explica, no sé quin és. Quin és aquest? És aquell que estan... Bueno, n'hi ha tres de diferents, em sembla. Uh, el que va Cada vegada deixen amb l'inconc, a veure on oh, no és aquest. No, no, no, és, no és aquell. El que me'n recordo sempre és aquell que està en el restaurant, que es queda allà el que tio... Que es comença a menjar les plantes. Ah, sí, comença oh, sí, allà. El ah, Ellos el va no. mirar, no sé què. Ellos també el va mirar. I de cop va sortir, fles, l'amor. Sí, però a mi el que m'agrada és el del supermercat, eh, perquè els altres... Així que tot, és que m'oblida oh. el sassó, no aquest, del, del restaurant. Ah, no sé, quin és? Que riu... Arriben al restaurant bruts, totes és restaurant, això. Sí, bé, no, no ben bé, però... Diguem que surten restaurants, deixem aquí... Deixem la resposta com a correcta. Sí, sí. I aquest que deies tu de és el del, el del polo. El que que és... Volkswagen Polo. Quina és la sorpresa? Ah, això, truqueu-nos per dir-nos quina és la sorpresa. Quina... Què penseu sí. que podria ser la sorpresa que dona el noi? o la noia, tant, un xic repel·lent. Ah, i parlant de televisió, quan, sí. ens, quan ens truqueu també podeu dir allò de Nisaga de Poder. És veritat, perquè com ens van deixar, és que no, no, no. hi ha dret, no hi ha dret. No. A veure, el, esperant... el, el què? El què, allò de Nisaga? El final de Nisaga de Poder. L'últim capítol. Ah. Quina és la sorpresa? Sí. Qui va morir? Qui va viure? Qui va ser Qui va quedar ferit? ferit? Ei, ei, ei. Jo crec que això Tenim... és un complot de l'àvia i en Fèlix contra... I Mateu, Gris. no hi ha? En Mateu també. Sí, sí, la A veure, veure, però Mateu és mort o no és mort. Ta, ta, ta, ta, no dir, no què és, és passa mort, no, mort, no és mort, no és no és no, mort, no. el que va reptar aquella la Nina, aquella que canta i tot, aquella, ah, que aquella és que en Mateu. Aquella és en Mateu. Més o menys. És més greu. Sí. Sí. Sí, és un... uh -huh. Bé, jo crec que les variacions de Ni Saga de Poder ens l'haurien de donar als nostres agents sí. i nosaltres seguir parlar dels anuncis. Sí, no? sí. O sí, sí, sí. sí. sí, que tenim moltes raons per trucar-nos. -se. Sí, segur que aquí està tot el poble. Per exemple, a mi el que em va impactar moltíssim, moltíssim va ser aquell anunci que hi havia un cotxe enganxat amb un, amb un cartell d'aquests tipus que estan es en l'autopista i deia, per exemple, Villa Villarriba 15, Villabajo 12, doncs amb un cartell, d'aquests metàl·lics, hi havia un cotxe enganxat, passava el temps, passava el temps, un cotxe de veritat, eh, i el cotxe, i el cotxe allà enganxat, i el cotxe bon, sí. allà enganxat, un moment, espérate, sí, sí. i llavors arriba al cap de... es compara un altre, amb una altra banda de, del país, es compara un altre rètol amb un altre cotxe enganxat, dels grossos, eh? un patro allà enganxat. Pillar arriba i pilla bajo, també. Pilla Aquesta anuncia és el mafairi, eh, no sé. I llavors, de cop i volta, el cotxe cau. Què passa aquí? Si haguessin, si haguessin usat la cola que hem fet servir nosaltres, l'octite, això no hagués passat. No em diu que no l'heu vist Estic aquest. No, no, no, no, no. Quants anys veure, fa això? És dels de més enllà. Ah, és dels de més enllà, això és perquè... Ah, te comuniques per eh? uixa amb aquests anuncis. Ah, sí, per exemple. És per arribar als, als nostres oients de, que, que recordin, que recordin de, dels seus temps. D'acord? per recordar quin un de més mítics que el de Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical? Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical. <manyos> na, na, na, na na na, na na, la cancion del <manyos> Colacau. Però a veure, no, quant temps fa que corre aquest? Ui. Ui. Ui. El que passa que aquest era mític a la ràdio, va ser mític a la ràdio sí. però abans de tot. Bé, no sé, perquè jo encara no ho havia nascut, però era mític. Culturilla. No, però llavors no feia les mitja parts de de, del segres de, de família sí. i coses així. És veritat, sí, si ah, fa molt que corre aquest anunci. De a la Nubela... Fa moltíssim. Bonesimo. Oh, oh, oh, oh, okay. I i el que no podem deixar davant de banda, Pobret. Martini. Martini, bé, que és massa modern. Sí. El Home. nostre amic que ens acompanyava a dormir cada dia. Casi Miro. Sí, no? Jo no anava a dormir sense veure en Casimiro. Home, és un deia... personatge mític ja. Va posar a la cama que haig que descansar. Que quedo Casimiro. Sí. No, para que, que No, eh? No, eh? <coughs> Aquest no era, en Casimiro. Aquest eren aquells nens així en fila. Sí. L'haver sí, que... adormit que... també, pobres. Sí, però que, era que abans, de cas, abans o després del Casimiro Des... això? Abans. Abans? abans? Més sí. abans encara. Abans de Casimiro en agafava... Encantava una cançó i agafava amb un raspall de dents, posava i... els dents, posava el pijama clar. i que... Bueno, I la pregunta la tele... que es fa a tothom és, els nens no van a dormir avui en dia o què? Uff. Home, si el van... que fan... Què miren? Bueno, sí. P Potser ho haurien de posar a les 12 de la nit, perquè, sí. si no, mal rollo. Quan tornin de farra, sí. eh? sí. ah, sí. ah, els hem de posar als espais. Ah, exacte. Si no, Casimiro, Casimiro no cularia. No, no. És no. veritat, pobre Casimiro. És així de trist, però sí. Igual ens acompanyava fa temps un grup que es diu Ara Sí, Ara Sí, la Trinca, Ei. que no feia res més que aprovare els anuncis. <fut> Que bonics són els anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques, quin poder de persuasió. Són tan bonos els anuncis que tu sempre exclames. Quina llàstima que els tallin per posar programes. Que únics són els anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques, ai l'airet, l'airet, l'airó que mengen els nens moderns. Piltratxos, garlopes, muñonyes i sucre. Xocolina, xocolina, el drenar de la quinxalla d'avui perquè passin es porti vida sana, perquè es purguin per tota la setmana que mengin xocolines, que mengin xocolines. No guanyareu per cagarrines Amb cromos de l'explosió del Chayenguer Elles saben que ets un home Ho proclama el teu aroma Que és de mascle prepotent Que hi té I a una milla de distància Senten la teva fregància Que et podega de valer Elles cauen com a mosques, si te'n suma encara el vent, i els hi costa tres setmanes ventilar l'apartament. Que t'hi que t'hi ve, no. per un de tigre. No. Llibertat, llibertat, llibertat, ja hi ha compreses, ja te n'hauràs adonat. Llibertat, llibertat, un pel a pipes automàtic i tu no. Cal comprar-lo perquè és absolutament imprescindible i és portàtil, programable i fins i tot és dirigible. Elis, elis, elis, elis, jo ja tinc un pel pipes automàtic i tu no, ja ho veuràs, tu també te'l compraràs. Pel Max, les peles ben pelades. Que bonics són els anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques Ai l'airet, l'airet, l'airet, l'airet. Bé, ja ens podeu tornar a trucar, vinga, vinga, truqueu-nos, que si no el programa, si només parlant amb nosaltres, serà molt avorrit, el home. El 864, el 865. Efectivament, Anna. Mira que és fàcil, eh? Sí. Jo vull destacar una cosa. Endavant, ja. endavant. Vinga, va. Que si han escoltat bé la música, ara al final deia que, bueno, al final no, la tonada de la cançó, més aviat, deia que és molt important les músiques de la, dels anuncis i trobo que és ben bé certa. eh? Sí, sí, sí, mm. perquè Fa molt. Sí, de fet amb l'Estrella d'Am, per exemple, d que la música. comentaven... Sí, la majoria de gent que ens ha, comentat, ens ha ressaltat un anunci en les nostres enquestes ha sigut precisament per la música. Mm -hmm. Per tant, és un paper fonamental. Sí, però el de Natillas Danone, de deixa'l fora. <laughs> uh, uh, Natillas? Danone! Oh, un intrus. Sí. Música. A sí. hey, hey. la música que estàvem parlant, que la mítica d'aquest estiu, i resultat de la música estrella És que no a tothom sap, eh? Del més xic al més gran, no sí, sí. falla ningú. i a la casa van a les discoteques, sona a totes, i la Fins gent balla... Si sonat... Fins oh, i tot hagués sonat el guateque. El Guateque. El guateques? Sí, home, la discoteca d'aquests temps. Eh. Ah, les Guateque. Ui, guaro, hombre. hombre. Que bé. Els nostres perdoneu, perdoneu, els perdoneu. Els perdoneu. Els pares, els Guateques. Està bé, no mireu així. Va, no és un programa per nostàlgics, doncs nostalgiem-nos, home, nostalgiem-nos. Sí, però és que jo d'una altra època, i, i Guateque... A veure, el meu anunci preferit, us el va. dic. I no és per res de, de cor ni resa. Eh? Ai, ai, ai. L'anunci de l'Espanyol, el del perico aquell que fa tisores i juga a futbol. Està molt bé, sí. Oh, Genial. Música? No, Música? no n'hi Música? No. Però bé, hi havia cants dels aficionats allà... Ah, sí, sí. Sí, sí. I sortia, no hi sorties o no? Estava molt bé. No, no hi sortia. Ai, ai, estava... Fallo. Eh, errada, errada. Manà, canxi, si algú no, no ho ha notat, en Jordi és de l'Espanyol. Si voleu trucar per sí. dir que estava en contra d'ell. Oh, a favor. Mm. No crec, no crec. Mm. Bé, però no volem parlar de futbol, seguim no. els anuncis, quins Millor anuncis va. ja us sí. impressionin avui el en dia? El que més m'agrada a mi, o si més no trobo que està ben buscat, sobretot ben buscat més que ben fet, és el del desodorant impuls, eh? Molt bo, sí? molt bo. Home, interessant. Real com la vida Aquella mateixa. Ah, exacte, esta. eh? Di... Sí, sí. No? No? no? Sí, no. home. Sí, sí, sí, que estan pintant un noi i no, que va, home. i passa un noi amb el desodorant impuls, Uau. I el noi comença a tenir un problema. <ligenotrante2> cré, cric, cric, cric, cric, cric, cric. Un un cri, un cri, un un cri, Certa cosa. Tint. I clar amb el llapis van enfocar allò, clar. van prenent les mides i es va aixecant el Com llapis. Com convia de posició aquella casa. Sí. sí. Sí. Canvia fisi can fisiològic. La cara negris, ah, exacte. Eh? Sí, sí, les hormones sí. li fan una mala jugada. Bé, i llavors uh, del mateix estil, aquella altre que va del noi amb les presses de mateix s'equivoca. Ah. I, ah, i agafa el desodorant ah, que de... des de l'acce, no, no? exacte, sí. i els problemes que té durant el dia, uh -huh. que se sent una mica confusa tot plegat per posar sí, sí. no ben bé. De fet, motiva per comprar el desodorant. Eh? Sí. A mi m'hauríem d'explicar <laughs> sí. on els venen aquests desodorants, eh? perquè a, sí, a mi no em passa això. Ah, noi. I mira que me'n poso allò... Xx. Se n'ha de saber, eh... se n'ha de sí. Home, eh... també els nois que solen sortir els anuncis del desodorant ACCE, deixen que... Sí, sí. Res, envejarem nosaltres dos, oi? I tant, i tant, que tinguem nosaltres. Aquí a les enquestes ja ho he dit a en Noia que li agradava el de Zodran Axte, perquè és que el noi que sortia i en el d'aquest també. Sí. I creieu que el físic dels actors és un gran reclam per la publicitat? Sí. No és creure és un fet. És un fet, és així de trist, però sí. I per què? Home, a veure, el Chico Martini. Txan, txan. Aquells llavis no els ha vist lloc. Sí, <laughs> sí, és igual, que... és igual, però el primer que entra és la visió. Aquella manera de ja tocar-se'ls amb dit que gros, és gros, que és... Bé. Sí, sí, no tothom ho sap fer, això. Sí, com, com el que... cortocircuito, allò mm, fa igual. Sí? Sí, no, jo no crec que sí, artificial, 100%. I encara no tenim cap trucada, què passa? No, no. Per què no ens ah, truqueus? Sí, Estem arribat sí. a, la, a la meitat del programa, sí. No. Estau cohibits, sí. es fa vergonya. A veure, què costa dir quins anuncis agrada més? De televisió de ràdio? La gent Coi? es va espantar la setmana Sí, passada. el programa passat ens van trucar, a veure, sí. aquesta gent segur que ens han tornat a escoltar. Només faltaria. A home, perquè a l'altra banda del transistor hi ha algú, no? Hola? Sí? O no, exacte. Mm -hmm. Vinga, home, trucau-nos. Bueno, si més no, però nosaltres podem continuar amb no? sí, A veure, aixerarem. i parlant de tècniques, per exemple, Així. hem dit que la... La, la, la visual és una de les principals, la d'àudio també, esclar. Mm. Audiovisual és, és bàsic, no?, per als anuncis de televisió, clar. Sí, esclar. Però bé, Llavors, què passa? Quin altra tècnica hi pot haver, aquí?, la, que està molt de moda, últimament. La interactivitat aquella, com el de Pepsi, o... Oh. Eh, a, a veure, quin és aquest? Que la trilogia surt, de Pepsi, ja. Sí, que surt aquell anunci, mm. aquella senyora Pepsi. vella que porta... A les escombraries. Hola, chicoos! Sí. Ah, llavors va continuant el camió de les escombraries i surt un paio de, per allà sota. Allà, hola! Allà, eh, tenim dues, no, tres versions per, per aquest anunci. Què em t'agradaria que fos? Uh, X, salvatge o surrealista? Trian una i truquen al telèfon... per el telèfon. No, eh, deixem-ho estar. Fota-li, la rat, fota-li sombrero, tu. Va. Perdó, sí. se m'ha escapat. Ah, uh, i ara m'he quedat... Sí, no, que ens havien, sí. De, ai, havien de trucar a Pepsi per dir-los quin, quin anúncies el que volien. Ah, Però ah. els van passar tots tres, vull dir que això de les trucades sí, els hi deu passar sí. com a nosaltres, eh, que no... També. No, no, no truquen, no. Però tot i així trobo que van deixar molt que desitjar. Eh? Sí, no sí, no van complir. Per ser de la Pepsi, la veritat. Sí. Ens van posar molt la mel a la boca. Sí. I... Oh, Llavors, Ah, això. És que per sí. millor la Coca-Cola, pobre Pepsi. Com la Coca-Cola, els anuncis de la Coca-Cola, aquells Està dels que parlaven, els glasonets, ja arriba, i ja arriba, ah, que s'estava sí. enfocat, que era com si fos la, la càmera dels glasons que sortís. Estava molt bé. Que bé, que bé, que bé. Uf. Home, jo crec que el mític de Coca-Cola és el Sensación de Vivir, eh? Sí. Qui mm -hmm. no recorda el Sensación de Vivir? Sí. Tothom. Com uh -huh. ara mateix? No era aquell, era aquell que va pujar a tot. A de vivir... La cançoneta. Ah, ah, recordo que no va, la cançoneta. Vosaltres no ens recordeu, fa molt debre? temps, que era de la Coca-Cola i pujava tot un munt de gent a una muntanya cantant una ah, sí, cançó sí, i, i molt com bé. se la sabia. Mm. Ah, fa molt temps, aquest. Que perquè donava un missatge com de solidaritat sí, sí, i d'unió i, i de tot això. De fet, Coca-Cola sempre sí. he jugat amb el, És amb el factor. És sí. veritat. Igual que la Benetton. Ja, sí. Els anúncies de la Benetton són molt salvatges, per això. Bueno, sí, però aquell bueno, que va sortir... O sí. dins dels cors o, sí. o de, de... mutilats a Somàlia, sí. a Bosnia, són molt salvaços. Hem tingut diverses crítiques també hi ha. Ja, van... sí. Mare de i els de Veneta, on, on els veieu? És que... mm. Ja siguin revistes, per exemple. Sí, Sembla que tenim... no, música. Endavant sí. la música. Tocada? No, uh, no no, no. no, no tenem que ens diuen el control tècnic. Sí que és la, la música de... Ah, la bella Coca-Cola. Ah, ah eh. és la Coca-Cola? Uh -huh. Sí, no? Ah. Em sona la música però segueixo sense recordar l'anunci. Sí, és la que estàvem es comentant. Està Exacte, que totes s'agafàvem de les mans ah, sí. i pujaven sí. en una muntanya i sí, sí. cantaven aquesta cançó. Sí, feia una figura tots junts. És que jo tenia el cap fa molts dies aquesta cançó. Ostres, doncs molt bé. Era molt maca, tothom se la sabia. Sí, la deixem una miqueta perquè veu si la gent fa memòria. Sí, sí, la sorpresa que la gent no ens truca. Vinga va, a truqueu-nos. Anna, quin telèfon és? El 864-865. Sí, s'hi pot dedicar, eh? Sí. Al final el gastaré. El gastaré. Bé. bé. Vinga va, Raül, em sembla que encara no ens has dit quin és el denunci que t'agrada. Bé, ja he dit el de likes, però quin altre podria dir? Martini. També espectacular, típic, jugar amb tons blancs i negres, sí, a més a més era aquell típic que ens deixaven amb la intriga bueno, una veritat, història un un, un, un que passar... tot i així va, va acabar sí. i jo no vaig entendre la història però mm. sí, jo no vaig sí, entendre i, res. I després quan acabava l'anunci posava en aquest moment i en un altre lloc i passava un altre lloc. Sí, situació. però jo no vaig acabar d'entendre la relació. -la I jo l'ho vaig acabar intentava enganxar jo si posava en aquest moment perquè a la mateixa hora estava Sicília i després estava en un altre lloc. Eh? Que sí que estava a dos llocs alhora. No, no se'l veia en no ell. En ell no, no, no? se'l veia. No, es veia la cambrera aquella. I galles cambreres que giraven una, una ampolleta. Mm. I ja... Va, ah, doncs, perquè ja eh, ho eh. volia dir que el Martini és per arreu o alguna cosa així. Sí, no sé. La, la, la presència d'aquell sí. paio és a les temau. nostres menys intel·ligents no van arribar Ens podeu a captar, veure a, captar, quina... a captar el missatge. Sí. Sí, sí, a veure sí. què creieu vosaltres, sí. aviam, des de les nostres cases podeu reflexionar Igual, més serenitat. Igual un, un altre anunci de reflexionar és el, és el del Polo. A veure, Volkswagen si Polo. Si parlarem de Martini, aquesta no és la música de Martini. Sí, exacta. Ah, bé, no? així de fons. Bé. i no se'n recordi, perquè fa temps que no ho passen. La vella vita, baby. Uau, uau, uau quina pronunciació. <laughs> Impressionant. Només que era, era morboset, eh? el, sí. el primer, sobretot. Aquella sí. típica noia que es, se li ha desfet la... I en blanc i negre. Sí, o no? que, a més a més, les noies, per exemple, a Anglaterra se li desfaia més sí, que aquí, sí, i, sí, sí, i no. a França menys, és a dir, a cada lloc... Se'ns un límit. Ah. No seriós, no ah. seriós això, no és seriós. No. Això hauria ser una mira estàndard, si pogués ser... Ah... Amunt, no? no? Amunt, amunt. Com amunt, millor. Ja, yeah, ja. Yeah. Però, en fi... Bé, i una altra, una altra que porta així, hipòtesis i així, és el del Polo, el cotxe. Sí, sí però per parlar-nos de l'anunci del Polo, una trucada? Sí, a veure... Hola. Hola. El nom? Soc Josep. Eh, des d'on ens truca? Des de Cils. Des de Sils? Caram, que bé. Molt bé, bé, bé si no es truca la gent d'aquí, millor. Gràcies per trucar. Estava desesperats des de l'hora que venia el cotxe ah, i... Molt amable, molt amable. Però si no ho sabies, el segon programa, eh? Vinga. Aquesta és la paraula, desesperats. Molt. Bé, quina creu que és la hipòtesi, o la seva hipòtesi, de l'anunci del Volkswagen Golf? Ai, ah, Polo, perdó. Ara m'ha estat tota aquesta pregunta, sí, que no me l'esperava. Jo trucava per, per dir-te l'anunci... Esclar que sí, endavant, Josep. Bé, doncs, digui'ns l'anunci digui'ns o diguem <ríe> diguem diguem val. a veure uh, l'anunci és aquest uh, és un anunci bo però fixa't no me'n recordo del producte per recordo de la cançó Ai, clar el que dèiem és aquest uh, dels gats i tota aquesta gent que canta aquesta cançó aquesta per exemple cosa, no? de la cervesa no sé ah, val, val. Mm. de la cervesa molt bé si és cervesa, sí. Sí. Sí, cervesa, sí, sí, sí. cervesa. Sí. aquell que anàvem fent amb les mans okay. bé des d'aquí no es veu però anàvem fent Sí, sí, sí. Eh. Uh -huh. i el pitjor? el pitjor anunci? Sí. ostres oh, quin, tipus, quin tipus d'anuncis creus que no? per exemple, donem una pista els típics de, de, de sabons per rentar roba El de ah. perfecte eh. Eh. Patènic, molt. Patènic, molt. adequats per les persones que el, que el fan servir el que estava molt bé també aquest de la 11 també està molt bé tota la sèrie d'anuncis que anaven traient Sí, és veritat és un de molt bo i no sé, alguns altres la veritat és que quan hi ha anuncis, canvio de canal clar és... sí. ah, doncs a mi em passa al revés, jo és quan no n'hi ha que canvio de canal és que ara Perquè hi ha... dicta, així deus mirar molt Telecinco, no? és la meva cadena preferida mi pantalla amiga bueno, doncs, no sé si hi ha alguna cosa a si no, doncs me'n vaig a dir feina d'acord, Josep uh, moltíssimes Josep, un gràcies un Josep, Josep, Josep. Fem una promoció uh, avui, que és la primera setmana que la fem. i et, Ens dius el teu horòscop i nosaltres et el... direm el què durant aquesta setmana. Quin signe ets, Josep? Ostres, ara us deixaré tallats tots els plegats. A veure. Ah, i... <ríe> que jo no crec que en l'horòscop. Bé, bueno. preguntes... uh, diguem Però... que són uns horòscops una Així... mica subjectius. Tot especials. Un Endavant, comentari. sempre sí. com? Sí. Sorrealistes. Sempre que em demanen això, contesto. Endavant. Endavant. Jo soc del signe de la Creu. Ara, pla. Del signe de la Creu. Ja. Ara ens has deixat... De pedra, eh? de Déu. Ara, a més a més, per la curiositat i per col·laborar amb, la, amb vosaltres, us diré que soc aquari. aquari. Aquari. Ah, molt bé, els aquaris, ah. molt bons són els aquaris. Atenció. Doncs vinga, aquí va, eh? Va. Et diem, si ets aquari, que te'n vagis a resar el rosari. Sí. La dimensió. La dimensió. <laughs> Ho veus? No són Ara, fes el que vulguis, eh? Cap problema. És, és, això és uh... creació nostra. Sí. Ara, resa, perquè si no pots tenir una mala setmana, eh? Oh. Convido a fer el -ho mateix. Eh, sí, home, sí. <laughs> Vinga, merci, merci, Josep. Per trucar, adéu. Merci, adéu. Adéu. Adéu. adéu, Bé, i si seguim la versió del vols, vagi amb polo? A veure. De, del polo o, de, o del... Oh. Polo, sí. polo golf. Polo, quina oh, és la sorpresa? Vaixen... A sorpresa. Ah, oh, Aire condicionat no és la sorpresa. Ah, no. Jo crec. A, veure. A veure. la no. meva hipòtesi. Endavant. Bé. Un moment. Tenim una altra trucada, que potser aquesta oh, trucada okay. ens vol dir quina és la sorpresa. Hola. Hola. Hola, el nom? Maria. Des d'on truca? Des de Breda. I quina creu que és la sorpresa? Que m'agradaria parlar de l'Erosque, m'agradaria saber que em dieu del meu. Endavant. Uh, quina és? És l'Àries, el... del dia 9 d'abril. Bé, doncs A més, Ari... A Doncs que Arias tu, Arias aquello, però és el que quieres. Ah, no, D'acord, Maria. Sí, D'acord, doncs. Maria, Maria. Sí? Bé. Maria, quina és la sorpresa del volsbaix en polo? Aviam. Sí. Ah, els calés. Ah, els calés. Què vols dir, els calés? Que te'ls regalen, potser. Sí, que està bé de preu, que és més braç, dic jo. Ah, ah eh, Doncs bon hipòtesi, molt ben pensat. Felicitats, eh, Maria. No, eh? És Molè. Tens algun anunci preferit, Maria? Com? Algun anunci preferit? Que t'agradi molt? Sí, el del Peugeot, aquest que les, per la carretera. Ah, és veritat, ah. aquest impacte, que sembla que s'hagi d'anar fombrant sí. de tot, ah, ja, i en canvi... Ah, a mi no m'agrada. A mi sí que doncs m'agrada. Sí. Dono una sensació de calor, d'això de fogor que... No, no, no, què va? No, no, és no. molt refrescant, no, no. Ets molt refrescant, no, no. Es que no. no. no fa enveja. Es... Sí, sí. Imagina't. Està Està molt, molt, bé. molt bé. Molt bé, ja us diré com ha funcionat l'horòscop, doncs, eh? Merci, Maria. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu. Bé, ara, sí, quina és la sorpresa? Bé, ara ho diré. Ara truquen tots quan jo vull parlar. Però què heu pensat en no, en aquesta n'havia no pensat, mira que ja he pensat a vegades en això de la, la pol·lo, però jo diria que és que com a que, a veure, el noi li tapa els ulls de la noia amb un, amb un mocador... Per, oi, ser, oi. Per, per fer més intriga tot això. Doncs pues jo crec que no. no. Jo crec que ell la porta amb sí. els ulls tancats perquè no sàpiga tornar. Exacte. I ah, la deixa també. allà penjada. La, la vol deixar plantada. Les sorpresa Anna. és que... La Anna, no et deixen dir-ho. Anna, no et deixen dir-ho. Anna, no, no, no, trocada, no, no oh. A veure si algun corrobora la teva versió. Hola? Hola, el nom. Hola, Toni. En Toni, quina és la sorpresa? No, la sorpresa no, jo volia saber el meu orosco. Sí, ostres, ostres. Déu meu, quina fama que ens guanyem. I quin orosco pes? El meu és escurpit. Doncs vinga, okay. si sí, ets escurpit, enfila't dalt d'un pi. Ah, però en l'airal, eh? No, no, no, no, no, que no, sóc que... al·lèrgica a les orugues, eh? Oh, doncs, gaire sí. eh? eh? Aquesta okay. època no hi ha orugues. No? Oh, bueno, o oh, oh, oh, era al revés, sí que n'hi ha aquesta època duruda. Sí, sí. I dels anuncis, no ens en vols parlar? Uh, no, perquè m'heu aixafat el que m'agradava a mi. Quin, ja quin? Dir? Uh, el que us volia dir, però per això no us he trucat, aquell de l'Axe, que és fantàstic. Bueno, dit, Home, molt, molt bé, bé aquest, molt perquè, bé, molt bé. Perquè, esclar, és una cosa que m'agrada molt, que surt aquella mossa d'aquella manera Uai, sí. que lliga totes les mosses. Està molt bé. Uh -huh. Està sí. Quin desodorant gastes, Antoni? Axe? No, d'això no en gasto. Oh, No, caneta, no però... cal, no cal, eh? Molt bé, m'agrada. Apa. Merci, Antoni. No. Bona nit. Adeu. Adeu. Bé, jo estic d'acord amb la teva hipòtesi, eh Anna, que, sí, que la deixes tirada que allà. La sí. allà, allà. A veure, però on se l'emporta? És de sorpresa! <ríe> <ríe> I vi fot el càmer. I, I ell li diu... No, no, aquesta no és de sorpresa. I ella diu... És es que a més a més la nena aquella és repeler. Molt, ja abans. No li està bé res, oi? No li està bé res, no, no. No li no li que més uau. Amb un tricicle hauria d'anar que sapigués què és anar. Què amb un tricicle? A peu! A peu! Jo crec que la deixa allà conjar. Més quan ho el diu, el diu, ella claro, fora tanto. del cotxe, a oh, oh, la porta, i diu... Polo, és una tota sorpresa. Ah, oh, oh. és una reprimida. Diu, no, no, maca, aquesta no és. Que, que, au. Ostres, Però tot i no. això queda com una hipòtesi. Uh, queda, sí, és sí. Ara ah, estic convençuda que és aquesta. Ningú oh. més té cap més hipòtesis. Però si us voleu posar no, en contra meva, no, que m'agradaria molt, truqueu eh? No, Va, que és un pot no, tres que era. És difícil. Sí. Ah. Si ho vols dir tot el <ríe> el telèfon, eh, Endavant, endavant, tot deu. El 864865. Molt bé. Cada vegada ho digues bé. Sí, sí, tu, sí, sí, vas millorant. Sí. Bé, doncs vinga, em, Aviam, em que ja. tenim més, més enquestes encara, que vam sortir sí. al carrer. Això, la sí, segona la part. part, sí. Sí, la gent al carrer, veus? No els hi fa tanta vergonya, això. Esclar, si canta ni tu. Anònim, mostres, però aquí si voleu no dieu el nom, si no voleu. Truqueu per això, truqueu. Oh. O guanyeu-nos. El oh. què, Anna? A quin número hem de trucar? Aquí, oh. 864, 865. Oh. Ah. Molt wow. oh. Oh. Oh. Doncs vinga, anem a citar-la. Quina és la teva anúncia preferit? Com a l'agència tributària, tio, surt aquella tia i diu... Vine a l'agència tributària! <ríe> no, què és aquella que diu... Parlem-ne! Oh, no, rigue'l, no això! Fa. Ah! Vinga, ja, no, l'agència tributària! Que surt una noi! Ella diu... Vinga a consultar-nos, no sé què, no sé quantos... Sé Pastida, no sé no sé blanc... No és igual, no mireu gaire a la tele. Com s'ha... Com s'ha... Com s'ha... Li ve tocapió? La tia. Danore, listas para gustar, como me gustan, en no el postre o al merendar, repetimos notillas. Danore, listas para gustar, como me gustan, en el o al merendar. Què era el teu anunci de la tele preferit? Hòstia, que xungo. Aquell de... de... de... Ah, yeah. de, de satorant sí. aquell de l'impulso. Sí. Per què? És simpàtic, no sé. Sí, és una cosa molt, molt real, molt possible de passar. Molt bé, perfecte. <totipos> el de la dàmbia, gairebé, sin compassió. Surt el tio que hi amb, amb els dos braços, que hi ha malos. I ve oh, la que hi ha la infermera, ay, la, la monja que hi ha. I li treu, li treu! Fes <totipos> la no. Qui és el teu anunci preferit? Qui la carreterassalda. Ah, el de les formigues i la cervesa, ah. el del Bat Wacer, per què? perquè està molt ben trobat, molt ben vist, ben vist. sí molt bona idea. També o sigui, la cervesa generalment m'agrada molt, perquè el de l'Estrella d'Am també molt bé, l'Estrella d'Am ho he dit bé, sí. I el del Baileis també, el del Baileis també molt bé. Gràcies. banc, banc. Un, dos, tres. Qui ve l'anunci que us agrada més de la tele? da canya al Danone. La canya. Sí, és greu. De Defectiu, un, dos, tres. Mete la canya. Mete-li canya al Danone. Per què? Per què? Perquè, Basque, perquè, eh... perquè mata canya. Canya, eh? mete sí. Perquè fa així, sí. mete-li canya al Danone. De... Sí. No, no. mete-li canya al Danone. I tots fan, mete-li canya. Però que no es veu. Mete-li canya. Qui no es veu? Doncs pues, ho explicant. Sí, expliqueu. Aquestes gesticulacions obscenes no surten a la ràdio. Ara, aquesta explicació sí que surt. Quina explicació? Oh. El meu anunci preferit. preferit és el de Catalunya Ràdio, aquest que surt a la tele i que anuncien tots els programes que fan durant tot el dia, i van sortint les cares dels diferents Però... presentadors, i té aquella sintonia tan maca. Però... Tan, tan, tan, tan, tan. Oh, noia, què vols que et digui? Quina sintonia? I per què? Perquè és una sintonia que m'agrada molt a mi. Sí. L'anunci, perquè t'agrada? Sí, sí, sí. Doncs perquè aquesta sintonia i aquesta música m'agrada? m'agrada. Fàcil com això? Ui, que <ríe> molt oh, ballo! Gràcies. Veure, la pregunta en qüestió és, quin és el seu anunci de la televisió o la ràdio preferit? Ostia. La veritat és que no ve ni la televisió ni, ni, ni sentim la radio. no tenim hores per... Obre. No em recorda cap, no sé, la seva infància encara que sigui, o la cao. ¡Acho! <risa> sí, aquel le grito. O sea, Horario aquí, desde ...con un tiempo de tiempo de tiempo de tiempo. Fin a las 12 de la noche, de la noche, no ni radio. No administrar en caso de úlcera gastroduodenal. Gatacament de les enquestes. Dos medicaments, deu ni dos que corren d'aquests medicaments. Tenen sis medicaments, aquell de, de l'avi pobret, tot, ben abrigat, tot, ah. no, ben panxo, tot, sí. el cap de tala ben panxo, ah, tota la família desesperada. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. On és? com es diu aquell? Eu més Leriston. Hi ha que dir una verdera. Sí, sí. va fer la seva incesable i solidari que l'avi també deu ni una mica que no lo són, eh? Jo vaig veure a la setmana passada i vol né. I deu que veig casti. Ostres, i els que són greus, que són greus d'accidents. Ai, de... de denuncis. Ui, no sé. que marxos. De... Són de... els denuncis de... de trànsit, eh? Uh -huh. són... Ara jo trobo que està bé. Sobretot la campanya eh. va sortir ara. Són... Ara, la d'ara, la dara ah. sí que està bé. La d'ara no... A mi sí que va anar, no, doncs, la d'ara. La d'ara trobo que toca és... el punt feble. Clar, és el que, que ja. s'ha de promocionar. No vagis, si veus que algú veu, tots doncs no vagis amb ell. Mm -hmm. Directament, no veure l'accident. Mm. Home, la de l'any passat sembla que ja... estava més bé, eh? Per exemple, l'any passat, quina era? era no sé, era, era més sí, clar, doncs... la més macabra. Clar, molt és que començava a estar molt vist, això ja. Impacta moltíssim, sobretot els del, el el del principi. Primer, sí. Sí. Sí. Els primers van ser, doncs, superimpactants, com sempre, aquests sí. anuncis. Mentre sumaves no els podies mirar, perquè si sinó... no... Però és un fet, és així, és així, és, sí. el, és el que hi ha, és eh? el pitjor. El pitjor, i no cal amagar-ho perquè és, és això. Però clar, mm -hmm. el que ara trobo que ara està bé, eh? la sí. campanya que ara, perquè van a buscar l'arreu del problema. Sí, fet, sí. És a dir, sí. ja, ve, ja veieu què pot passar un accident de cotxe, vull dir que si algú va amb cotxe i diu mira, porto un mòbil i ara us vull trucar, doncs pareu-vos, us pareu a un record de la carretera i ens truqueu, 864, 865, oi Anna? Fet molt oh, perillós. 864, és, és el oh, mateix que ara, ara, ara l'estiu, oh. us recordeu, no?, quan estudiàveu els textos de, de cotxe, què passa si us entra una vespa en el uh -huh. cotxe? És el mateix que si truca el mòbil per al cotxe, deixar que surti la vespa, és a dir, trucar, trucar, per veritat, sí. per trucar... Sí. Per trucar Uh, en el programa aquella encisadora nit, en què ens va a tocar. Una vespa, Anna. Una abeja, l'abeja Maia. I per això, no. molt bé. Jo crec que també uns altres anons que van pel mateix estil i que sap molt bé són els de la sida. Ah, esclar, que el no, els de la sida. I els de les drogues. La campanya del no. De, bueno, drogues. De, de, drogues, ah, bueno, de drogues, però la droga porta la cita, una cosa porta l'altra. També està molt no sé. bé. Depèn. Sobretot el que fan depèn. ara, m'agrada molt, aquell noi que... Se... Aquell que travessa la carretera, Exacte. passa el camió... Trobo sí, sí, sí, que sí, està mm. super ben fet. Sí. Mm -hmm. Ara no sé a qui en parleu. No fan gaire, eh? Bueno, no ho sé, no l'he vist gaire. Però el se't posa la pell de verina. El noi que creu a la carretera ve un camió, sembla que l'hagi d'atropellar perquè ell porta cascos hi ha un home que des d'un bar el veu i crida als vidres però clar com que porta cascos no els sents el Teòricament aquest home deu ser el seu pare, no? No, no. Mm. Jo, jo he no. interpretat que aquest Ai, home era el jo seu pare més No, ell... no jo, jo crec que no, no ho és no. i no. que és més solidari, si no ho és, saps? Sí, sí, no. tu sí, ah. sí. Val, que sigui un... un ali... Aquest? Un forani. elemento ajeno. Ai. Un forani. Alça, què ha tingut? Per res, el voli per quitar ah. I uns altres anuncis que, que em moro per, de ganes per comentar als de les compres. Ostre. És de, quan de les sí. ja podeu comentar que boquet, però és que ens sentim estafades. Jo, jo que tinc sí, ganas eh? de plantar-me una compresa sí, perquè sí. em sap que va sí, sí, sí, a ens sentim, si si ens com si, és això. posem sí. aquella compresa de tal marca, ens sentirem bé. Sí, pujar muntanyes, pins. No veig altres. si pot ser en bus, millor. Millor més fan. Vallen. De trom... de tot, fan tot amb una compresa. Van exòtics, sí, sí. veu un bolet, amb Fins i tot es sí, sí, pregunten i jo responen elles mateixes. Ah, eh? sí, sí, sí clar. Ciutat. Bé, vaig anar al cas. Està al camp i a la ciutat al mismo tiempo. Que... Allò és de tampa. Ah, bé. Ui. Sí, bueno, és un altre producte pel mateix Ara, quan no s'usbeix de totes aquestes coses, ja està, eh? Sí. No. no pot fer res d'això, ja, llavors? No. No, no, no. No? Ah. no? Només val ah. pujar un pi... No. Sí, Com vols pujar un pis sense compresa, sisplau? Home. I les ales. I llavors si caus, clar, clar. Ni ballar... No caïnales, i... <sum> ni, ni, ni sentir el silenci... Ostres, res això. això res, no, res, res. Res. I una no hora la dutxa. Ui, una no hora a la dutxa. Res, que surt allò rugat. Però sí, però la compresa, compresa, amb la no. compresa què? Res, res, res cap problema. Et dutxes amb la compresa, sí. Sí, sí, sí. Mare meva, però deu us Res. Deu que fa una humedat... Nosaltres no ho entenem, això. No t'arrugues, no, no, no, ja ja no. tu no t'arrugues perquè s'acolla tota la compresa. Però així no et mulles, Oi? tampoc. Perquè si és superabsorvent... Bé, però per això pots estar-hi una hora dins de la dutxa. Ah, esclar, mm. Clar, perquè llavors perquè ja, ja estàs tot, tot saturat d'aigua... Ja no aguanta, no? Me l'ha xocolat tota, no? Lloc? Ultraabsorbente. <laughs> mare meva, mare, tela, mare. tela, tela. Quina cadència que caiem. Ostres, ostres. Quina idea sí. pot comentar? Uh, uh. Ostres, què ha sigut aquest soroll? Sí. <ríe> ah, et sembla que ens volen denunciar que ara... Ai, com crides. Ostres. El fullet, un pollet. sembla que hi ha una trucada, oh. sí. doncs vinga, endavant. Hola. Salut. Salut. Salut, endavant, qui ets? Uh, Hola, Uri. Uri. Uri, tu vas trucar la setmana passada? Uh. Molt bé. Em sona la teva veu. Així ens agrada, Molt bé, Uri. Sigues Això és solidari. Exacte. Endavant, què vols comentar? La sorpresa, tu quina creus que és la sorpresa d'Opolo? La sorpresa... No? Seria una colla de mà que has d'apuntar a trobar ah, ah, ah. ah, molt bé, no? Un de vista, un de company? Sí, no, no és que sigui massa diplomàtic. Home, és una opció, sí. és una opció, molt bé. I llavors, el, el teu anunci si preferit? Gentil, uh, Home, ja Diguen un. Home, un poc O un dos. Poc més. O més, sí, Quin? El de la Calsberg. Sí, ah, de la Calsberg, oh, okay. sí. Ah, a... el de les formigues, o no és aquest? No, no, no. el la Calsberg. Uri, pots cridar una mica més, que bé no et sentim? Sí, estic una mica fònic. Està molt malalt. No, ah. Del Doctor Music, encara. No, no, no. Ens en recordem, eh? ens en recordem que va ser un fan del Doctor Music. Sí, sí. Escolta, Uri, i quin altre creus que està ben aconseguit? El Denunci. El de A tu et les cerveses, eh, sí. No, no. Eh, ja, <laughs> El de... no recordo, el de La Habana? No, el de, de Rom. La la el de? Un de Rom. Ah, ah, ah, que al final surt la en, uh. en Batman. Sí, pel·lícules d'art americà. Bé, bé, sí. I el pitjor, quin creix que ha de ser el pitjor? El pitjor? Un sí. bo, també en Llamós, totes eh, sí. les aventadores... Eh. És veritat, som estan pèssims. Si sí. digues algun que per en cas que dius prou, prou, no puc més. Que digui algun? Sí. Doncs tots aquests. Va, va. Ariel. Eh... Ariel, Feife. Ariel? Quina era Ariel, el d'Ariel? Ariel perquè s'alcançava més. Home, i el de Jairi, el de Villarriba i Villabajo, és genial. Que també... Home, de encara hi en ha un d'aquests de Feifei, que són una tia que està prou bé. Eh, Uri. Alça. què, puri, què, què passa? Que estàs sí, mirant... hi ha uns refons. O és que tens traductor simultàni que parla eh, valencià? <susurra> ja, això, a valencià, a valenciànet. Per què? No, perquè se sent una veu de font. Sí. Bú, bú. sí, que parla una llengua desconeguda. Sí, ah, més a, la a, sí, a, a la ràdio. Sí, ah. a la ràdio. Ah, ah, ah sí. que vols Ua, dir que en no un sí. jo estaves <susurra> descontant, Auri. Bé, bé, d'aquest uh, compromís. Escolta, Oriol, ens pots dir una darrera cosa? Què? El teu horòscop. Jo soc verge. Ets verge. Doncs mira. Endavant. Va, -ho. Ah, ah, t'ho dic jo. Ui. A què esperes, company? No, això t'he dit jo. Ah, que... Endavant, doncs. Vinga, És una broma Aurí. una mica suada, eh, Auri? Sí, sí, És sí, la jo. típica broma. Sí. Sí, no, ja. Si ens coneguessis no, sí. ja saps que nosaltres... Sí, Escolta, ja doncs, tens, més a... tens alguna cosa més a dir? No. No? No. Això, retingem-lo, no. que paga ell. Que bé. Doncs a tu vas dir que eres de... Ah, perfecte. Escolta, Uri, doncs a si tenim la setmana, la setmana següent i... O d'aquí cinc minuts. O d'aquí cinc minuts, per exemple, i aportes oh. més idees seves del que et puguin, se't puguin ocórrer pel teu cap en el moment que estem parlant, d'acord? D'acord. Uri, Molt bé. jo bé. crec que t'hauríem de donar el títol honorífic de la veu de la setmana. És veritat. Sí, sí. sí. Ho acordem tot, sí. Sí? Sí. Ho signem? Ja, ah, sí. ho signem, ja, ho signem. ja està, Uri. Per tu, enhorabona. T'esperem. Apa! Merci. Bona nit! Hola, adéu! Adeu. Adeu. Adeu. Jo crec que ja que és l'estiu i aquí fa molta calor, jo m'estic morint de ganes per un gelat. Un gelat? I els anuncis del gelat com són? Uh... Ja... Pirul! El... No. No, no, no, no. Home, ara fan allò... Pirul o tropical? Wow. O aquell del cami, que fan allò, aquella versió calme, tan horrorosa calme. de. de... Calme. No ah. del de guanabí. El guanabé? Què és el guanabé? El guanabé dels espais gals. Oh, els espais No has vist l'anunci? No. Passem els no sé què, que està... I ho faig molt malament perquè tu també... Jo escrivia aquella que rodava així. Mira, no ho Us recordeu? Aquella que anava a fer... Ah, sí, que és la cançó de dos tontos muy tontos, no? Ah, sí? Ah, per cert. Això és el rolling aquell, de xocolata. No, això era el golf. No, home, no, el sí. és l'altre. Bueno, bueno, Oye, pau, companys. No ens barllem, Raül, perquè no. estem a un costat de l'altre de la taula, eh? Guaita, guaita, qui, qui diu que té la roda, l'Anna? Sí, rola, sí, Anna. ja ho ja, veig, ja. Gràcies, Anna. Callo, callo, callo. Poques vegades que xerro, coi... A mi el aquell dels fantasmicos. També. Quina llàstima, només que hi dono bossa de Aquest és genial. Potenciar actors catalans? Sí. Vinga. Soria de sí. família? Uh, diria que sí. Aquest sí. del fantasmitos quin és? Quina lástima, només quedi una bossa fantasmicos. Sí. I està dalt un castell de sorra. Allò, Xist. són com a niñes. Sí. No, ho no? però no em sona. Doncs està bé. Ja, ja el van fer l'any passat i tot. El dels fantasmitos. Sí. sí. I... i... i quin altre... Ah, jo crec que arriben tots amb el cotxe. Quin cotxe? <ríe> ah, no. Amb un descapotable. un descapotable. <ríe> <ríe> quina calor, quina calor. Però si és llavors... el de la TV3, no. <ríe> no? I llavors baixen va a la costa, perquè es va tot aquests anuncis al Mar, no pot no pot fallar, no, el Mar. No, no. I tots allà ballant, la conga i totes aquestes coses de no, no. TV3. No, no. Parlant de Mar. Sí. Parlant de Mar i de, i de cotxes escaputables. No, vull parlar dels gelats. No, jo vull parlar de cotxes escaputables. Perquè, què? res millor? Descaputar. A veure si. A veure. Sí, si algun oient sap de quina quina Ai, ai, ai, ens deixarà la sorpresa sí, un altre sí, sí, mare sí, mare Quin anunci representa aquesta cançó. Tachan, tachan, Ui. endavant. Tachan, tachan, us volem recomanar... Ah, tenim una trucada. Bé, hola. Aviam, car... Hola. Hola. Bona nit. El nom. Dani López. Hola, Dani. Des d'un em truques, Dani? Podria dedicar... Ah, a veure, aviam. Ja, a veure. Que també es pot fer, eh? Pensem en dedicatòries i tot el que vulgueu. Endavant, Dani. Vale. podria dedicar una cançó a l'Eva Ridorsa. Dani, que és la teva xicota, l'Eva Ridorsa? Oh. Ai, oh. que mal roig. Ara, pla, oh. ara, pla. Oh, yes. Qui baila et, una relació conflictiva. Ja està bé, ja està bé. Bé. A veure una cosa. Has d'haver pensat que el programa o sigui... de les dedicatòries. Sí, s'ha equivocat. Dedica... S'ha equivocat, s'ha equivocat. Ah, sembla que hi ha una altra trucada? Sí? No, ah, no. un moment. No. A, veure. a veure. Jo primer vull dir les pel·lícules que fan al cinema mundial de Sant Celoni que quí, són Solo los tontos se enamoran, oh. pel·lícula d'amor bona. D'aquí? On siguin, de la Salma Hayek, i una altra, Bé. Bé. i després també fan la leyenda de Galgamet, que per aquí tenim la propaganda... Que es diuen ah, és diferent sí. sí, Cargamel. Sí, Cargamel, que no sé què és. Què ens diu? Diu, que diu? El valor d'un joven príncipe convirtió en realitat un mágico sueño. Ui, ui, ui, uh! tipo Arturo, el rei Arturo. Sí, Impressiona. Sí. Impressiona, eh? Com pel·lícules impressionants, eh? I per, cert, I per cert, us recordeu la pel·lícula de la setmana passada que vam aconsellar per anar a veure al cine, El Quinto Elemento, ens han arribat sí. crítiques, per uh, una font de crítiques que força bé, eh? Força sí. bé. Boníssima. O sigui, que si teniu ocasió d'anar-la a veure, és una pel·lícula futurista. Si us agrada aquest tipus, aneu-hi, si no us agrada, doncs, eh? Quedeu-vos a casa. També vam recomanar la pel·lícula Airback, espanyola. Airback, sí, sí, sí. Mm, sí. Cap de nosaltres hi ha pogut anar. Bé. I a veure, no hi ha cap trucada per dir quina poquita. cançó quina cançó banda sonora i què, què anunciava aquella cançó que hem posat abans que truqués en Dani, López. No, doncs diem-ho nosaltres. Us sí, sabeu o no? no sabeu, vosaltres? Sí, sí, sí, sí. sí. Sé, jo, a veure... Jo? Va, Endavant. tu mateix. Jo, va. És el del... Que anunciava? No ai, ai, ai, ai, ai. Fora, t'ha ja. passat el temps. Raül. Vull sí. <laughs> dir... Mm, era... és... Fora, passat... ah. Anna. Ai. Bora, bora. Ai. Mm. Jo sento per la tele, però... no sé què ho veus. És que no us en sortiu, eh? No us Va, fia't brava! Ei! Molt bé! I, va, banda sonora de... De què? De què? Què era això, a veure? De... Ah, és una pel·lícula. Una pel·lícula, molt pujant. Molt bona. Molt bona. Batman i Robin. Ei! Por ahí, por ahí... No. no, quina era. Dransporting, és una ah, okay. pel·lícula molt, I, i molt bona. Qui és que canta aquesta cançó? Mm. Qui ho canta? A veure. Un grup veure, anomenat Elàstica. Del seu primer... Només, només han tret un... No, doncs, aquí. És, és, un és un ah, disc. el disc. És, és com molt la dona. Aquesta pel·lícula també, aquest anunci, es carteritza doncs per recordar més la cançó que no pas al pobre cotxe. I perquè hi ha molts anuncis que fan servir pel·lícula... Ai, que hi ha Ai. molt de ah, Bla, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Hi ha molts anuncis que van servir moltes músiques de la banda sonores de pel·lícules. Per què? O són les pel·lícules que fan servir les bandes sonores dels anuncis. Exactament, eh? No, no, sempre surt oh. més tard, l'anunci. Més a ser Home, perquè es deuen posar una mica de sí, moda. Re... Sí, clar. La cançó i llavors aprofiten la ben entesa. Pel·lícula així rellevant, guita, anem a mirar banda sonora i l'enxupen en el... Mm, Perdó, l'endollen. Eh. Què ràpid ens ha passat l'hora oi no? Ja estem, ja estem. Oh. Oi, oi, oi, oi. De... Però bueno, el, dilluns, el dilluns que ve, allò del 864, 865, espero que la gent ho practiqui més. Sí, sí eh? Eh? Ah, exactament. Eh? Encara que sigui l'hora de supai, tingueu molta gana, truqueu-nos. De fet, no, és quan estan preparant el sopar. Sí, és veritat. O entre mos i mos, o entre remenar i remenar. Sí, o també podeu baixar la vostra adreça i quan acabem del programa venim a casa vostra. Sí, a sopar. Clar, perfectament. Segur que ara trocar més gent. Exacte, sí. Va. Vinga, què fem? Deixem-ho? Deixem-ho. Recordeu que dilluns que ve, de 8 a 9, a ràdio 284, 105.8. FM. Doncs, FM, des d'aquí ens despedim tots de part de... A veure, Oda, quin nom té el programa? <laughs> de part d'aquella encisadora nit que em va ficar un mosquit. Wow. Fins dilluns que ve! adéu, adéu Thank mm -hmm. you.